Роман Колісник «Довкола світу. Спогади». Видавництво Ярославів Вал, місто Київ, 2006 рік. Читає Таїсія Дружинович. Три етапи і 33 роки. Подорож довкола світу – це бажання багатьох, а я належу до тих, що вже таку подорож відбули. Сто років тому герой Жуля Верна об'їхав світ за 80 днів. Рекордне досягнення на той час. Але в порівнянні з моїм воно блідне, як сонце в англійському тумані. Гороховій юшці. Я побив інший рекорд 33 роки. Німеччина. рік 1947. Улітку мій товариш запропонував мені стати портером святих образів, великих кольорових портретів греко-католицьких єпископів, яких більшовіки ув'язнили, і продавати їх по таборах переселенців в англійській окупаційній зоні Німеччини. Вклавши у наплічник згорнуті портрети, тяжкі, немов зроблені із свинцю, бо друковані на грубому лискучому папері, я поїхав на головну станцію в Мюнхені. Треба було довго чекати в черзі на пляцкарту, тобто вхід на перон, а ще довше на пероні на поїзд, що завжди спізнювався. Відтак треба було великої спритності і щастя, щоб у натовпі впхатись бодай на сходи вагона, а звідти вйомко, як вуш, прослизнути до середини. Сидіти – це нездійсненний люксус, бо потяг, що прибував, був завжди переповнений. У поїзді, де не було як обернутися, я потонув у мріях, що їду комфортно, переживаючи романтичні пригоди у далекі краї довкола світу. У той час бідування та поневіряння по різних таборах і гуртожитках, де кожний кутик вважався особистою власністю, коли кожна скринька служила за стіл чи крісло, я ще вимріяв іншу ідею. Бути власником фотеля з усякими шиканами, із вбудованим радіоапаратом, з поличкою на книжки з одного боку, з шафкою на пляшку і чарки з другого. Так я мріяв розважатися. Читати цікаву книжку, при романтичній музиці по радіо і попивати скелеха добре вино. Хоч я не мав великої надії на здійснення моєї першої мрії, у той час я собі не уявляв, що моя друга мрія назавжди залишиться тільки мрією. Навіть у вік атомної техніки і електронних засобів. Саме тому, бо у звичайному житті такий фотель не потрібний. Випити чарку можна будь-де. Слухати радіо можна навіть в автомобілі дорогою до роботи чи з роботи. А телебачення запанує поза людською уявою. А читання книжки? Це проблема, бо не буде часу. Залишиться хіба що ліжко увечері, як повіки не отяжіють, або як дружина дозволить на кілька вільних хвилин перед сном. Маючи дуже скупу інформацію, я мандрував у невідоме мені навіть у дечому містерійне. Приїхавши до першого табору, розпитавши там про інші табори, я прямував до наступного, Зустрічаючись з різними людьми. Починаючи від управи табору, таборових поліцаїв на входовій брамі і покупцями закінчуючи, я відчував і переживав дивний стан, якого не вдасться описати. Мої світлі образи, мабуть, були стимулом цього перетворення, бо, як написано у святому письмі, «Не хлібом єдиним живе людина». І мантри почали мене принаджувати. У моїх подорожах їхав я з місцевості до місцевості, з країни до країни автобусом, поїздом, кораблем, літаком. Це одна фаза моєї мандрівки у вільний час від заробітку на хліб насушний. І так довкола світу. Інша фаза – це мандрівки-прогулянки на Парнас у гості до бога Аполлона та його муз, до моєї музи, яка заманила до себе. Мандрівка довкола світу зародилася з подорожі зі святими образами в наплічнику і не покидала мене, хоч чималу роль відіграли обставини поза моїм контролем і крихітка щастя. Спонука до мандрівництва в інший світ у світ письменства, мабуть, була в моїх генах успадкована від батька. Хоч моє письменницьке зернятко скільчилося, але як кактус – Росло поволі та щойно пізньої осені заціло. Згодом я пояснював собі. Моя муза лінива. Ще вдома на господарстві батько увечері читав для матері, що завжди мала повні руки роботи, хрипкуватим голосом книгу польською мовою, яку він одразу перекладав українською. Книги світових класиків, перекладені на польську мову, які він привіз із Канади, між ними і граф Монте-Крісто лежали у великому куфрі, скрині, в коморі. Українських перекладів у Канаді не було. Книги були великого формату і у твердій оправі. Згодом я їх переглядав і читав. Запам'яталася мені одна карикатура з великої книги Гумору, теж польською мовою. Останнє приготування перед балом. Роздертий фрак який зашиває на коліні джентльмен, поставивши ногу на крісло. У тому куфрі я знайшов на споді батьків зошит, в якому він рівними рядками написав свій життєпис віршем. Нові книги батько позичав у польській книгарні в сусідньому містечку, коли бував на ярмарку. Читав батько при тьм'яному світлі нахтової лампи, що стояла на краю темно-зеленої скрині, і його голова з густою чуприною, посрібленою сніжком сивини, кидала довгу тінь на стіну. Батькові кресла ті вуса, котрі з лівого боку мали жовте пасмо від диму цигарки, ритмічно рухалися в такт губам.